eta beste behin e, elkarrezketaren atalan eta une horretan leire, arrietarekin e, Berriozar Institutuoko zuzendariarekin egin zuzendare, e, mintzatzen ari gara Arratxalde hon leire? Arratxalde hon, Javiz, moduko no. dute Bueno, pues e, men, alde moduan imaginazioa ostiraka eta, eta horrela ikitzen diogu egoera berri honi eta galdetu beharko dizuzuri, zer moduzuen konfinamendua? Bueno, va ba, raro, está, le tengo dicho atrás el cider nada, raro. Nice. Eh, así unetan, bueno, al perro goera bai, txian, mentabrir telebista ikusten interneten begiratzen. A ber gure politika dietza osatzen ziguten, eh pues claro, de, gizarte oso bezala gure komunikazioetik entrar ginen, eh se gastatzen e, ari pues laister batean antolatu behard genua, ba, bueno, de hartu eta berrez. Eh edo baio, no, que no llego, no, por godizaurde la que sus eradigmerzun eta eskuziar egunerro aldatzen ziren eta gausakongie egitea kostalla izan zen, ze inorke teukan garbi sinola jokatu, ¿está? Ajá. Uh -huh. Eta mano bueno, bai hasi goiak pasaitu, uh -huh. eh, sanderitzela ez ekintasunen belurra, gero ma, bueno, eh, hartu ziren ezaukatekin aserre, ez ondenado, se está la de Juan Barquilleres, Griñet. Uh -huh. Eh, em, eta gero, bai, lanagongi eta azkarra egiteak ematen ditzun estresa, nekea, eta <gülüyor> orain, baina gano pixka bat lauta da, ez, eh? bueno, erabaki pila bat hartu dira, eta egunerokoan lanean, eta, bueno, pues, eh, oiten, oiten. Eure galdetu, Gartosun, nola egiten, e, izate e, ikasleen, e, ikasketen e, ritmoa mantentxe? E, mantent maiera. Ba, eh, atzotik eh Santuko porrakarte eh orain ja institutu bateet uh hitz -huh. arte gutxiengo zerbitzu batzuk ematen genituen institutuan bertan presenzialki, zenbat eh bueno, pues eh, egiteko arazo handiak dituzten ikasleentzako materiala kelarazteko eta eh, mm. irakasle batzuk ere Etxetik lan egin ezin intz jo ananaitzaateko eta bar uh -huh. e, zer gertatzen da hola egiten dugun komunikazioa beez badgirara. E, gehien bat e, irakasleak ikasleekin telematikoki komunikatzena dira. Bai? Uh -huh. lasgun bidez geenak eh, Googleen aplikazio bat da, bueno, ikasskela baten modukoa eta eta auzkor duzu tabloi bat, eta etxekolana jarrri ditzkezu jaso dituzu zuzen du gustatu uh -huh. eta gero ba baizot hitzet asohatzu kasohatzuetan zuzenean e, klaseak emateko beste Googleen aplikazio batzu perabiltzen ari dira, jaango e, eta Meet bezalakoak uh -huh. eta horrekin ba, gure etxeko atzak irekitu nahi dut. eta kuku bat egiten biago gure ikasleik hamalaren aurrean eta eta aurrela bai. Uh -huh. e, e, hori ere izan zen movida bat. E, ikaragarria denotzat, bai, ikasleentzat familientzat, irakasleentzat uh -huh. eta gure zelantolatu dergen nuela dena, pues, bajinaz pues, uh -huh. e, lehenengo maiakoak aste urtinen arrapatu zituzten, horrendik kronbutak e, ez zituzten bedaiekin horiek banatu genituen baina, klaro, aktibatu behar ziren eta ondormankigelan egin behar da horrek ekarri zuen guztiarekin ez da, ez dakit kontrazeina ez dakit nola egin behitu, ez, uh -huh. ez bai. da, ditutorea zin, plakunta maian, tasa da bat eta ja gara da ikasle batzuk eta erakasle batzuk normalki lan egiten dutela klasu mekin normal horiek lana egin da zeu batzen <hazurra> baina beste guztia pues, eh, <hazurra> ikasi behar izan dugu eta gero etxean ere pues, denok ez daukagu bako ezaren zako ordu nagaiu bat guntatze konexioen eta ere ez pues, dut ezin gara ditu eta txot tele lanean amatxo ere eta bi zen meala ere eta aldenok bat era, eta eta en fin, eta da zaila Uhum. eta horregaetik eskartzen diago gainera bai ikasle egin egiten adi diren esfortzua eta familiei bereziki eta zeborain gela e, berean, momentu berean izan behar gara ama, hande dino, ikasle eta en fin, no, asko, eta mm, ja, e, hor baina bueno, dena telematikoki egiten adi da, bai, e, korreuz, plazrumidez, midbidez uhum. eta gutoriak e, telefonoz beren oski, familiekin kontaktua eh mantentzen jarraitzen dute. Uh -huh. Eta guk web orria eduka, edu e, orrien hartzen ditugu ze batzuetan eduka hasi ginen mezuak dira, baina zure oso funtzionatzen zakera aldiberean eh pozikastetxu dut jakarren eduka biren ta web orria erabiltzen dugu ikasle familiai informazio pasatzeko, Eta noski, eh naiz eta alegin pilo bat egin, egoera honek baldintzatuko du evaluazioa eta kursoa. Ba begira, ikusten dut eh erabak eh uh -huh. duela. Ez da eh, legalki notak, promozioa guzti hori, ez da kit testibitsu tezer aurreratu, eh erabaki aurrera eh, behartzenek ere ez da kite oraindik nola egingo zuten. Eh guk ikusten duguna zer da? eh Refleksio hainbat irakurtzen ditugun nagoetan, ez da mm -hmm. Erakasleok fantxeatu dugu askotan, ez jo gure laran e, Egonen batean bihurtuko da horrela etxetik dena internet bide ez ez Zegeroz eta prasnagaiago erabiltzen ditu ah, Eta esaten benoen jo, behar, eta jau, biziko dugu noiz baita, ez? <laughs> eta begira, pos, gartatu zegoen mazatik bestera, eta konturatzen da dira dena Baiu, bai, u bei familia ketabe bai ikasleak ez kontzak taktua dela. De iraldakrestuak horregon behar dela. Oso, oso otsa eta oso saia eta ikaslei ikaragarri kostatzen saiela begaien bakarrik me talderik gabe, ikasle gabe eta astea makinen, e, makinen aurrean eta eta horrek da barrentuko do alde batetik, bai? Ese, bai. Gero, e, naiz eta gure aleginak ikasten dezaten lortzea den eta propegarik garen hortan e, ez ditugu begiak ez talita eta ikusten dugu ikasle guztiek ez ditutela baiarilea jardinak Ez dakitela jardinak antolazen, ez dakitela jardin bakarrik ikasten e, eta naiz eta antzalpenak bidali eta bideok eta tutorialak bau lertzeko eta egiteko almena ere eta esforzua Fagina ezaketan eskortzuean almena ez dela berdina, ez da? Eta horrek ja jazautzen duk eh, barrega bat, bai, bestalde batetik baliabide teknologikoen alen esaten nizuna. Nik uste dut arregatzen ez gau prest. Egun batetik bestela denok etetik balean aritzeko. E, Familiak asko behar dute baliabide hori, bai, eta gian bagote horren agaiu bat eta konexio bat, baina ez denok bateralanean aritzeko moduko, bai. Uhum. Eta familiakok ez dute oiturarik. Zeberaien <tose> dardetan claro, claro. ez dut edabiltzen baiaridea gueketa Ez da nola hori edabili uh -huh. Eta gero beste ditu gauza hau zenbatan familia guztiek ez dute leirak hasi bat ez dut <tose> Ja ja, jakia Bene ez dute lajasoko burasoen gandik lontzadera uh -huh. Bai ba ba, Baitu, buraso batzuk badakite zartuen classroom badakite zartuen chromebook bat badakitea masospiroa rendean <tose> fantian zer batzatu zen eta beste gatu, ez? Hor guan, akademikoki eh, noski ez dira gardin bueltatuko Bai? Uh -huh. e, Ida, ikasle pues, berainera karrokin azten dakitenak eta gainera guraso bat dutenak eta gainera eh, laguntzen dakitenak eta bali abira irriktu aztenak eta dute eta beste batzuk, akademikoki oso beratuko uh dira -huh. bai? bai? Eta beste gauta bat azkenan esan nahi dudana da eguera berri honetan Pues beste bizimen batzuk edokitzen ari direla, eh? Uh -huh. e, oso azkar bizi gara eta batzutan ez tokagu den moradik, eh, zen hoteko, guneekin hoteko, eh, hitzerritzeko eta Honek burs, e, behar zen gaitu dela, ezta? etxeko gota partekatzena, gehiago etxegitea, hartzera, semea garekin egotera, eguneko bizitzen, ba, egin ezin biztoska gautak egitea. Uh -huh. Eta horrek ere, ez zi eta hasiko dituele gure semea bat, baina yeah, yeah. berrektu ere, familienara bera, egoera egotera ez emango dira, ez da, dezgapazit, bueno, atzutik. Eta ja, gehiago etxean egozogara, baina atzura arte, familia batzuk kanpoan egin hartzuten lan eta horrak etxean, bai, e, ezaztena digaren estimulazio hori familietatik jatzeko dutena, batzuk oso ego, kita oso ego ari dira bizitzen eta beste batzuk berriz, eta etxean dauzkatalbaan, nik berena jaun behar dut, estresa... Hor duan, nola ez du bat nintzatuko? Ez bat ikon nota eta promo, promozio eta rapikatu, eta hori dena zenzaket ikusiko dugu e, denbora pasatzen doanenean baina denon bizitza gazintutako du eh? eta espero dugu pues, e, goera honi zerbait positibo ateratzen ateratzen izango dio gogo hostia kain nik ere pentsatzen dut zerbait positibo aterako diogula E, Ego era honi. E, beste atal bat direki daud laide es basa ez bada arteko eh, koordinazioa edo, na, edo komunikazioa no da eh, nolako izaten alegria da. Ba, kaos momentu bat izan zen. Eh, ze, bueno, bere Aldiari egindar behar izan zionarre, ez da, nire klasean nola moldatzen ditudan, nire klasean, nire ikaslean, nola bere bereken elbideak, eta tiskabat, bakoizat bere lan ean zentratu ginen hasi eran, ez lehenengo gauza eginein genuen zen gure ikasleekin, komunikazioa, hazi, bai, hori zen elguru nagusia. E, Bein nolat hori pasata, guk egia esan badugu geure artean komunikatzeko ohitura telematikoki. Eh? Badugu saiz bat, orre informazioa duguna, badugu korreo bat, klaustro guztiari inik dut, eta botei batekin. Nah. Nere egite dutoko irakarze guztiari, indieten zaien mesu bat, eta horrela funtzionatzen dugu. Bai, e, koordinazio pedagogiko biderak, aitzeko eh deialdia beti online jartzen da eta denek begiratzen du hori badu pizka bat ohitura baina egia da ASIeran la uh -huh. pizka bat jagotzen hatu hinela ikasleen bai eta Bye. ja pasamen astetik goesa dira gure bilerak pizka bat nor normal <laughs> normal egiten esan Aztero biltzen eh, KPB koordinazio eh, pedagogikoa bilera Aztero biltzen tutoreak orintatzailearekin eta ikaskataburuekin Guntzen daren txasalde bezerare biltzen gara eta nola biltzen gara? Baina pues, esan dugun betela mitz bidez, bideokonferentziak eginez eta pazientzia ondiarekin bueno, Gure ere zurbaldi, <risa> batxoak dira eta matxoak gara, eta aitakoak eta, eta orduan badugu ba dugun koneksioa bakoitzak batzu gehi hobeto funtzionatzen die, ez da ezokerro, batzu puntuei besota dute biledan, eta, claro, eta horrela. Ya ya. Pues la verdad den de hori gertatzen da ditu urterbatean, baina bueno, podian pues, eh, hori, videoconferencias agitu ditugu bilera guztiak <risa> eta bueno, gutxika gutxika eh, normaltasun eh batea lanea, baina <risa> bueno, pues eh, emendik bidaltzen dugu, agorbin, beroena ere, berrezar institutuko irakasle guzti guztiei, eh, eta nola ez, eh, ikasle eh, eh, ere. E, uste dutune honetan ja e, guzti zer bidentea dela, e, e, zera, jarduera kulturalak, zein gailako, ateraliak, txangoak eta bertan bera e, geratuko direla? bai, a ber momentu zuhera dela eta eske bai, e, ez esdugu era bai, eh aurrola da, ezin gertzik ikesten, ezin da bidaiatu. E, naiz eta ari naiz jasotzen, eh azkena diren lagun, den batzuk online gauta batzuk egiteko e, ber dut denbora pizka batekin, baina noski guk eh planteatuta gain e, jarduera osagarri guztiak urtan bera geratu dira. Eh tristeki, espederria ta kasita bidaia ere bai, eh baina undiz eh gure ikasleek, beraien familieek eta guk elanun diartu genuen eh? antolateteko dirua lortzeko, ezakitzen da gauza za aldu diruak jaso bestea familia represent ziren mana eh lanon diata ilusean diata goen eh Ozart. Eta gainera, jo, asiera batean esan zigutenean Bueno, pues ama bostegunerako, eta altan Nikola, kalkulok egin dituen azkar bai. Ikasatzen ben, ui, pues amaznei Garren egunean, aperatzen dira gure Ikasneaguaren ziaran Egin dezakete, baina, klar ben, Ikusten genuen, ego da, aurreaz Ijoan enean, pues, baina Ezin eskai zango zela, eta bai. Agenziarekin itza genuen, eta momentu batean bai. Eh, proposatu ziguten ideia idea bat eta atzeratzen badugu, eta kada, jentziarekin mitzegin pasaten ziguten, baina bueno, prezio berdinean ezin da. Eh, prezio mantentuak izan behar da beste tokio batera edo, tokio horretan joateko izan behar beste prezio bat, eta hauera baki behar duzu, ezin eh, ez zara bildu gurasoekin eta ikasleekin, ezin ez zara betxe zikusten, ja. eh, bueno, iruditu zitzaigun benetan plan bat nahiko eroa, bai zakizun e, noizarko den norre eta irakasleak, norr kama erdabela ekin, e, oposaketak egon goida ez diregongo, karo, enola e, ezer ez genekien, hor erabaki bat hartzea, oso arriskatu arreska, eruditzen zitzaigun bai, nik, no. e, bueno, familiei galdera bat bidalinien, haber e, kuadrilla zer egiten dugu eta, bueno, pues, pizka bat egoera ikusita gehiengoak esan cidadaner leire poesia, esta, bertan da utzi ta listo, Bale, Orduan agentzeroekin hitz egin genuen, orain dela gutxi esan digute e, dirua uneko unez, baina kafi bokatzen digute eta beste zakitxo bat geratuko litzatekena e, borrokatzen ari dira. Klaro, beraiek ere azalt dituzte enpresei eskatzen diete, baina enpresak ez daude lanea, ez dute erantzunik hasotzen, o sea, ez da ez dute labur eskuratuko diru hori, baizik eta oraindik ez dogu lortzen, e, bueno, pues erantzuna eta mai? Eta bueno, posa, orain aste pare bate familiak jasoko dute dirua buetan ah, eh, eta horra lagaratzen da pues, hori, eh, priste priste, baina ez dago nesterik egiterik hori ez dago gure eskutan eh, ez dago oi, gure, gure esko hori eh. eh. eh. no, eh, bida da bidalida didezu eh, berres arkoikas lehi eh, bat, segun aski asko entxuten ari dira elkabesketatxo hagu <laughs> ba, bai, beh, falta motatzen ditugula gure lanak ez duela zentzuri beraio gabeen uh -huh. eta nahiz eta ari garen eta internet ez eta ikusten garen eta horrela ez izkarlotxatu eta kaixo bakoitza bere logelatik eta guzten garen e, bauri oso harrarua dela beraieke prosentziarki eduki gabeen animo asko nahi bizkio gara bidali uh -huh. laniak jarraizeko e, ezazeko beraien zatari direla ikasten bai ez beraien gurasun zatu zat. baizik eta dakitzen guztia suen saco dela. Pero beka, le... de... yo ni historia vi esto un poco. Un <risa> <risa> momento histórico va dijitzun adibideela, ¿vai? ¿Sí? Aul ¿Sí? liburu eta de materako dela. Eh, en mente urte batzutara, beraien seme alade edo ilove edo chiquiaix kontatuko con dietela. Ba ¿Sí? begira ni, que todo lo tengo en algo una su señantiti, tata, vai. <risa> <Esta> <risa> eta gure familiatasuna eta arrebetak, aitzena monetaz edo e, inguruan duten edo zertaz, bai. bai. Eh, esperientziak partekatzeko, hitzegiteko aukaldatzeko besteko, e, eta hori ikasketekin. Ba lagundu nahi dieguna eta meso dezalantzak eta ardurak lehen bailen galdetzeko eta momentu batetan ere nere hitz egin mei bat egin dute doz eta ez du hagin behar dute Ba bihazeko egin mei bat eta konezatuko garela, bale? <risa> ez exi eta eutxi goiari, opa, animo! Opa, opa, bende, beste animo besu bate berrezarko ikasle eh, guzti guztiei Eh, eskerrik asko leidea berrezarko institutuko zuzendaria gure deiat ditzagatik eta hainongi esplikatzeagatik e egoera hu zuri xabi aukera vale? bezi ez da erraza jendearen gana iriztea ba, bueno, pixka bat gure realitatea partekatzeko eta mezu hau e elarazteko, vale? eskerrik asko eh, zuri bezarka bat eh, leidea bezarka bat baita xabi <laughs> bultan <laughs> Hale, agur